אוקיי, אז איפה אנחנו? רבי חברת בן וצדק? תקבלו כתובת. יש פה עוד דבר מה מרחק מאחר היער מהחניון? אז קודם כשיש לנו פגישות עם ראשי מטפוץ בחניון של דת שמול... אז אני תמיד שומעת אותו מהרחמות מול התחנה. בתחנה. בסדר. אוקיי. אז אתם זוכרים שאנחנו קצת מתעסקים עם דמלו? יש לנו עוד איזה פגישה או שתיים איתו ואם למישהו יש איזה שאלה או משהו כזה אני אשמח לענות אם לא אז נתחיל רק שנייה אוקיי. Okay. Uh, אז uh, בסך הכל, אם אני מנסה שוב לתת איזשהו מבט ממש כללי על כל מה שאנחנו עושים, אז בעצם אנחנו עוברים uh, מאיזשהו, נגיד, מאיזשהו מצב לאיזשהו מצב, זאת אומרת, אנחנו מגיעים מהמצב שאנחנו נמצאים בו, כל אחד מהמצב ש, שנמצא בו ואנחנו כאילו הולכים על איזושהי דרך. עכשיו את הדרך הזאת אפשר לתאר בהרבה מאוד מימדים. אז מימד אחד זה אתם זוכרים מה שאני תמיד חוזר עליו, שבעקבות בודה שאמר שבעצם כל מה שהוא מלמד זה מה זה סבל ואיך נפטרים מסבל. אז בעצם היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו סובלים עכשיו כמובן זה לא שאנחנו כל הזמן רק הולכים וסובלים אבל יש סבל, יש סבל מפעם לפעם קל או קשה אבל יש, אנחנו ואנחנו רוצים להגיע למצב שאין סבל ו... שוב, אנחנו לא מדברים על משהו שצריך לקרות בתוך 30 מחזורים של חיים, זאת אומרת, מדברים בחיים האלה, זאת אומרת, בשנים הקרובות. אז זה כיוון אחד, זאת אומרת, זה הכל אותו כיוון, אבל זה מימד אחד מסבל לאי-סבל, או אם נהיה יותר צנועים, מהרבה סבל לפחות סבל. Ee, עוד, אחד, עוד כיוון אחד זה מפעולה שהיא ריאקשן, זאת אומרת מפעולות שהן בעצם מוכתבות על ידי ה, כאילו הצד השני, קורה משהו ואנחנו מגיבים מתוך קונדישנינג, נגיד קונדישן ריאקשן למה שנקרא ריספונס, זאת אומרת לפעולה שלוקחת בחשבון ורואה מה קורה, אבל היא לא מגיבה מתוך איזשהו פאטרן שהוא כבר קבוע לנו. והפאטרן הזה, אתם זוכרים כולכם, זה בעצם הקרמה שלנו. זאת אומרת, יש לנו איזשהו קונדישנינג, ככל שאנחנו רואים יותר שהפעולה המסוימת שלנו קרתה בצורה שהיא conditioned באותו רגע בעצם הכוח של הconditioning נהיה יותר קטן כי הכוח של הconditioning הוא מאוד חזק כשאנחנו לא יודעים בכלל שזה conditioned אז זה עוד ציר כאילו מהconditioned ל-unconditioned יש עוד ציר אחד שהוא קצת יותר מה אני אגיד, קצת יותר מופשט, קצת יותר פילוסופי וזה כאילו עוסקים בו יותר בבודהיזם הטיבטי, בחלק שנקרא ויזדום חוכמה כאילו המעבר מסבל לאי סבל זה כאילו יותר ברמה של ה-compassion, זאת אומרת של הרגשות, של הדברים שאנחנו ממש מרגישים. אבל הדבר הזה של ה-wisdom זה בעצם אפשר להגיד מעולם אה, שהוא אה, מלא אובייקטים ובעולם שהוא מלא אובייקטים בעצם האובייקט הכי אובייקטי זה הסובייקט, זאת אומרת האובייקט שהוא הכי גורם לנו לסבל בעצם זה העני. אז מעבר כאילו מעולם שהוא כולו מחולק, כולו מלא דברים, כולו מלא אובייקטים, האובייקטים האלה מטבעם, הם, נגיד האחד לא יכול להכיל את השני, כל אחד צריך את המקום שלו, יש להם גם הרבה פעמים פינות חדות, יש להם שפיצים, אז כשמתחכרים אחד בשני יוצאים ניצוצות ואל כיוון של אותו עולם, אבל כשאנחנו רואים שאין אובייקטים או שהאובייקטים הם בעצם משהו שהמיינד שלנו מטיל על העולם, העולם ישנו, הוא לא מחולק אינהרנטית, אנחנו מחלקים אותו. גם האני הוא אחד האובייקטים, שגם הרבה בשביל להצדיק את קיומו, הוא בעצם נוצר על ידי, על ידי המיינד. אז זה עוד כיוון אחד, מעולם מחולק, עולם דואלי, עולם של אובייקטים, לעולם לא מחולק, לא דואלי, ללא אובייקטים. עכשיו כשאני אומר ללא אובייקטים תמיד תזכרו זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להתנהג כאילו שיש אובייקטים, אבל אנחנו לא חייבים להתנהג כאילו שיש אובייקטים. ועוד כיוון אחד זה בעצם, זה כל, עכשיו כולם בעצם חופפים הם בעצם זה אותו דבר מזוויות שונות מאספקטים שונים ועוד דבר אחד זה המעבר מעולם של אה, חוסר חופש לעולם של חופש. כמובן, זה חוסר חופש, זה אקוויוולנטי לסבל, וזה אקוויוולנטי לקונדישנינג, וזה אקוויוולנטי לעולם מחולק, ועולם של חופש זה עולם בלי קונדישנינג, בלי סבל, וזה הכל בעצם אותו דבר, זאת אומרת, זה כל מיני הסתכלויות שונות על, על, על בדיוק אותו דבר, כשאנחנו הולכים, <laughs> אנחנו הולכים עם כל, כל החבר'ה האלה, יכולים פעם לתפוס את זה, פעם לתפוס את זה, פעם להשתמש בזה, פעם להשתמש בזה, עכשיו מה זה מעולם... זה טכניקות שונות למעשה? זה לא, זה לא בדיוק טכניקות, <תכניקות> זה, זה, זה, זה, זה נתיבים שונים, מקבילים, לכל אחד מהם יש כלים שיותר מתאימים לו, כן, אבל זה התבוננויות שונות על... על... על... על... על העולם, על הדרך, על איפה אנחנו יוצאים ועל להגיד גם מחוסר מודעות למודעות? כן, בטח, כן, בהחלט. אבל אם אתה לוקח מקרים... בהחלט, שכחת, מחוסר מודעות. אם אתה לוקח מקרים... פרטיים, נניח דוגמאות, ושם אותם לכל אחד מה... כן. זאת אומרת, זה אולי נותן יותר... כל מקרה פרטי יכול להיות בכל הערבייה הזאת, או החמישייה, או ש... כן, כן. אני יכול כאילו לפרש כל מקרה, אבל שוב, יש מקרים, אם זה משהו שהוא יותר אמוציונלי, או בואי נגיד ככה, אם מישהו מביא בעיה ש... שהוא סובל, כן? אז כמובן, זה באופן טבעי מתלבש על הציר שלה מסבל לחוסר סבל. אם מישהו מביא בעיה... אבל ש... למה שזה לא יהיה <coughs> <הוא> על <coughs> העולם <coughs> החייקיקי הזה <coughs> ש... <coughs> זה כן, זה כן, זה הכל אותו דבר. זאת אומרת, אני גם, יכול, אני גם יכול להסביר שהוא סובל כי הוא חושב שה... נגיד, באופן... אני לא יודע על מה אנחנו מדברים, באופן כללי, אבל כיוון שהוא חושב למשל שה... הוא סובל כי עשו לו משהו, כי הוא חושב שעשו לו משהו, כן? אבל בעצם אני גם יכול להגיד לו, תשמע, אף אחד לא עשה לך שום דבר. אבל זה אם הוא מספר לך, אם הוא משתף אותך. רק אם הוא משתף אותי. אני עכשיו, למה אני אשאל אותך? ממש ממשהו שבאתי עכשיו איתו לפה. אתמול לקחתי איזה שירות ממישהו, לא משנה מה, ובסוף ה... מה? כן. בסוף הפגישה... בסוף השירות. בסוף השירות! בדיוק, אז הוא אומר לי, אני חייב לשתף אותך במשהו שקרה לי שנורא פגע בי, והוא מספר לי את כל הסיפור, ואז אני אומרת לו, תשמע, זה... אני מסבירה לו <laughs> למה זה לא בעייתי, <laughs> וזה, yeah. ואני הולכת. ואני מאתמול הולכת עם, ה... עם תחושה קשה מהסיפור של הבן אדן הזה בכלל כן. לא שלי. כן. אני חושבת שאולי אני אעזור לו משהו. כן. ואז כן. היום, לפני שבאתי לפה, כתבתי לו משהו במסנג'ר, אם כן. הוא צריך שאני אעזור לו. כן. אז הוא כותב לי, אחרי ששיתפתי אותך, נרגשתי לא צריך יותר <laughs> שום דבר. <לתך." laughs> <laughs> <laughs> זה לא רק אחרי ששיתפת, גם את אמרת לו משהו. <laughs> הוא אומר, אחרי ששיתפתי אותך, נרגעתי. אבל אני נשארתי עם... אבל את אמרת לו משהו. בטח שאמרתי לו. בסדר, אבל עכשיו אני נשארתי עם עוד נו, בסדר, נו, בסדר. אז או שאת רוצה לשתף אותנו, או שתשתפי אותו. לא, אני אומרת שצריך לשתף, אחרת אתה לא יודע איך אתה... זה אישי פתרון, שתפים מישהו אחר. זה מי שהיא עושה כן. ההרעשה שזה נשאר... בטח, כן. כן, כן, בגלל... אבל זה היה רק... רק שנייה, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה. ג'ולי. כן. השאלה היתה ראשונה, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כי אם אנחנו שונים ברמה של מאוד מאוד אבסטנציה, כן, עדיין זה שונה הרבה, עכשיו להחליט יותר. אני חושב שאנשים הם מספיק, אם הם ישמעו מספיק, אז הם יצליחו לעשות את זה לבד. הכוונה היא לא שיהיה פה... בטח שלא יהיה פה איזה דינמיקה קבוצתית שנעזור כולם לאנשים וגם לא שאני ינסה לפתור בעיות לאנשים, אני משתדל להביא כלים ושכל אחד ישתמש בו, גם לכל אחד יש נטיות שונות מכל הכלים האלה ו... מה שאנשים משתתפים זה סבבה. זה סבבה, כן, זה אין שום, שום בעיה. וישראל שואל עד כמה שהם מרגישים לשמוע. אה, אני שמחה, בבקשה לספר. כן. ועד כמה אנשים מרגישים למה שזה יישאר. החוויה שלי במקום הזה זה הקבוצה שהכי מרגישים למה. שמה? אחת הקבוצות שהכי התקרבית לי מרגישים לנוח להקשיב לדברים של התרים אני לא אמרתי מה היה, כי פשוט לא נעים לי מהבן אדם השני. מאה אחוז, גמור. לא, אני לא... מה שאני... לא. למרות שאת תמיד יכולה להגיד, כאילו. אנשים שוספו פה, כן, אוקיי, בסדר. לא, לא, לא, לא, בסדר, לא הייתה כוונה שזה לא בסדר, כאילו, אלא... אבל ביום שישי, יחדתי ארוחת ערב עם יושבים, והצלחנו לחזור למקור שהוא לקור, אני לא הייתי בארץ שלושת ושבע שנים, אז ברחתי והצלחנו לחשוב במקום ששחזר כאילו דינאפיקה של אני בן עשר, והיא צועקת כאלה כשף, אז עכשיו אני כאילו מביא את זה במקום להמשיך שם, לדוגמה <laughs> <שם laughs> של שאני... המציאות שבה אני מאוד מודע לזה שאני מגיב <laughs> ולא מתבונן, <laughs> <laughs> שאני mm -hmm. React ולא משמח. <laughs> <laughs> זה כאילו ברמה הראשונה. תזכירי לי מה הייתה רמה השנייה. זה לא רמות, זה לא רמות, זה מקביל. סבל. כן, אז בפירוש יבנים אחרי זה, רק אתמול כאילו צחקצת יש לכם מזה, כי נורא סבל. כאב, חשבו זה, זה וכאב, כאב שלא נצבר <מצל> כרגע, פשוט נפתח <קר> למיכלים <קר> של כאב מהענות שלי. <קר> <קר> מצד שני, אני מתבונן ומנסה וגם מצליח לתפוס מרחב ולראות את זה יותר, שטוב, זה משהו, אי לא תלונה, אתה משתיל אותי, זה היה אחד, את, אתה משתיל אותי. <קר> כן. <קר> וכאילו קלטתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לחוות, למה אני רוצה לחוות למה אני בוחר? אתה לשכב... לא בוחר, אלא יש לך עדיין קונדישני. קונדישני. זה, זה <חבח> מה שאני... כן, כן, כן, למה האלגוריתם עדיין עובד? למה אני יכול להתרחק? מישהו יפסיק לעצור, או, או, כן. או, או, או, או, או ללמוד את התהליך הזה. ובהיבט אחר או או או או זה באמת להסתכל על זה, כאילו אין אני, ואני פשוט זה... כל זה שלי, כל מה שאני אימא שלך בעולם. כן. כל נמצא בתוכנית. כן. והנה היא מצליחה להוציא מן דברים מעניינים. כן. הם לא נעימים אבל הם מאוד מעניינים. כן, כן. ו... חשבתי... לא, לא, בסדר גמור, זה באמת דוגמה, וכמובן... זה... זה... שה... יחסים הם... יותר קרובים, אפילו שלא היית 37 שנה, אבל היו כמה שנים מאוד אינטנסיביות, כמו כל ילד והורה. כן, כן, אז, אז, אז ככל שזה יותר אינטנסיבי, ההתבוננות היא פחות קלה, וגם מהירות של התגובה יותר איטית. זאת אומרת, אתה יכול אולי היום, אחרי שלושה ימים, להתייחס אל זה בצורה שקולה. יכול להיות שבשבת בבוקר עוד לא יכולת. וזה לגמרי ברור. זאת אומרת, זה שוב, זה בגלל ה... לא אוהב להשתמש באנרגיות, אבל זה בגלל האנרגיה שצבורה בתוך ה... בתוך הזה. שזה פשוט overwarning, זאת אומרת, ובוא נגיד, אם, לא שאני מאחל לך, אבל אם תצליח נגיד כל שבוע להיות איתה, וכל שבוע היא תגיד לך את זה, אתה תראה שלאט לאט, כיוון שאתה כבר נמצא ברמת מודעות לגמרי אחרת, אתה תתייחס לזה לגמרי אחרת. עכשיו, מה קורה בעצם? כשאנחנו ילדים, אנחנו חסרי ישע בעצם. או שאימא מתעללת, או שאימא חונקת, זה לא משנה בכלל. אנחנו צריכים להתאים את ההתנהגות שלנו לצד השני. כי אנחנו הקטנים, ואנחנו תלויים בהם. יש בבקשה. תאם, כן. אם אתה יכול להפנות את זה לכל הקבוצה, כן. לא לי. כן. כי הבאתי זה כדוגמה. כן, בבקשה, לא, כן. כן. נעשה את זה כשאתה מתעלל כן. אז... אם אנחנו קטנים, ילדים, מה אנחנו יכולים לעשות? אז אומרים לנו מה לעשות, יותר טוב שנעשה מה שאומרים לנו מאשר שנתחיל להסביר להורים איך צריך להתנהג, כן? זה גם לא יעזור לנו. אבל ככל שהזמן עובר, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים גם להתבגר. ולהתבגר, זאת אומרת, בהתחלה להתייחס ל... להורים שלנו עצמם, זאת אומרת, כמו אל אה, אה, בני אדם ששווים לנו, אבל זה לא כל כך חשוב, זאת אומרת מה שחשוב זה שאנחנו נראה אצלנו אה, אה, שהטקטיקות שהשתמשנו בהן כשהיינו צעירים והיו מוצדקות לגמרי, הן כבר לא מועילות. יכול להיות שגם אז הן לא היו מועילות, אבל אז לא היה לנו שום ברירה בעצם. אבל זה בעצם הכוונה של בגרות. זאת אומרת, אני מבוגר, זאת אומרת, אני יכול לראות בצורה מפוכחת מה קורה לי, זה הכל. ושוב, אנחנו לא צריכים... אה, אה, לעשות שום דבר בעצם, אנחנו לא צריכים לא להתנגד ולא להגיד זה ולא ליזום זה, רק לראות מה זה עושה לנו. כשאנחנו בעצם רואים מה זה עושה לנו, אבל לראות לעומק, כאילו, לא רק את ה... את ה... לא רק על פני השטח, כאילו, זה מרגיז אותי או משהו כזה, ל... לראות עכשיו שוב, זה לא פסיכולוגיה, זאת אומרת, זה לא חשוב בכלל מה היה אז, אבל זה חשוב מה זה עושה לי עכשיו. האם עכשיו זה אה, אה, מעורר בי של אה, אה, אה, חוסר אה, ערך, של חולשה, של פגיעות, וזה לא משנה למה זה קרה, זה מה שקורה עכשיו. ושוב, אנחנו עוד לא בשלב של האין <coughs> אני, אבל זה הכל תלוי, לז קשור לזה שיש לנו איזשהו דימוי עצמי שהוא בעצם הדבר היחידי שיכול להיפגע והוא נפגע. אני רוצה לשאול, כן. לא, לא, בסדר, לא. אני סיימתי. כן. כאילו אני תופסת את הדברים אה, מאוד אה, רגשית, זאת אומרת דבר ראשון. כן. רק אחר כך אני יכולה לעשות לזה כן. איזשהו עיבוד הגיוני. אה, כן. כן. אז אני יכולה להגיד על עצמי שאני רואה את עצמי, שאני הגדרתי את עצמי שנים, שאני כמו מסננת, שהכל אה, נכנס אליי עכשיו. במשך השנים אה, כאילו עשיתי חומה אה, מאוד אה, מבוצרת. כן. זאת אומרת, מי שנותן לי, אני נותנת לו... בחזרה. בחזרה. כן. עכשיו, בשביל לפתור את הבעיה, צריך uh, להתחיל לחפור uh, בחומה, ואז להגיע לתוך הפנים. Uh, אני לא יודע, כי אני לא... <laughs> את צריכה לראות דבר מאוד פשוט. האם הטקטיקה הזאתי, היא משרתת אותך עכשיו? אבל בהיגיון, אני, שאיפה... אני לא אשכנע את עצמי אף פעם. לא, לא. זה לא היגיון. אני לא אומר לך שאת צריכה להיות הגיונית. <laughs> את צריכה לראות מה קורה. את צריכה להבין שכנראה הטקטיקה הזאתי הייתה הטקטיקה הנכונה בזמן מסוים. זה מלכוח. השאלה עכשיו... לא, אם את תראי שזה גורם לך יותר סבל מאשר משהו אחר, אז את לא תוכלי פשוט. זה לא... את לא צריכה להחליט, את, את צריכה לראות איזה מנגנונים פועלים אצלך ויותר נכון מפעילים אותך. מה זאת סליחה, איך אתה חושב שזה במחקר אחורה, לא באתי? עכשיו, הרגע. היום. סתם, ניקח דוגמה. דוגמה. בסדר, תגיד, מישהו אמר משהו שנפגעתי. כן. הכי פשוט. כן. אוקיי. אני רואה שאני נפרדתי, שנפגעתי, אני מרגיש... פיזית, לא יודע, מרגיש שיש פגיעה, כן, כן, כן, ואוקיי, so, so, מה הוא אמר? סתם, אנחנו מדברים על דוגמה היפותטית, אידיוט. לא משנה, take your pick, לא משנה מה. הוא אמר אידיוט. אוקיי. בסדר. הוא אמר, אני לא סובל אותך, לא סובל אותך את האידיוט היית, אז אתה מחלק את זה לשלושה חלקים. כן. אידיוט? אידיוט היית ואידיוט קשה, לא אבל... לא, לא, לא, בסדר, לא אבל אני, אני אומר, את אבל... אבל, אבל... אתה לא אבל... מקצועי, ובמקצוע שלך זה מעליב. אבל... אז, אז... אם... זה דווקא דוגמה מצוינת, למה? כי אם אתה חושב שאתה אחד האנשים המקצועיים בנושא מסוים, אוקיי. ומישהו יגיד לך אתה לא מקצועי, כן. אתה פשוט תנפנף אותו. נכון. עכשיו... הוא אמר לך אתה אידיוט. אז זה אומר גם, זה לא דוגמא טובה. זה דוגמא מצוינת. לא, כי אתה לא אידיוט, ולכן זו לא דוגמא טובה. אוקיי. נגיד שיש לך משהו שבדיוק פוגע לך, כן פוגע לך, מיד הרגישה. כן, אוקיי. נגיד שהוא אומר, אתה יודע מה, אתה לא מתחשב באחרים. דוגמא. נגיד. למה בחרתי מפה את זה? אז אנחנו חוזרים, אז אנחנו חוזרים לתה אידיוט, ואתה כן נפגע. לא, לא, בסדר, זה היה דוגמה מצוינת, נשאיר אותה. אתה לא מתחשב באחרים, כן. עכשיו, לך יש איזשהי, יש לך איזשהו דימוי של עצמך, שאתה כן מתחשב באחרים. לא, אני יודע שכנראה באמת לא מתחשב באחרים. אז למה אתה צריך להיפגע? כי אני רוצה לחשוב שאני אדם טוב. או, או, בדיוק, זאת אומרת, יש לך מקום שאומר שכן, שאתה לא בסדר, אתה לא נורמטיבי. צריך, צריך להתחשב באחרים. נכון. זאת אומרת, יש לך דעה מסוימת על דבר מסוים, וזה נגיד, נגיד שהוא צודק, אז זאת אומרת, הדעה עכשיו נתקלה במציאות. אם הוא לא היה צודק אז אין בעיה, נכון. אבל נגיד שאתה, חושב, שאתה חושב שהוא צודק, כן זה לא משנה בכלל אם הוא צודק, נכון. זאת אומרת מה קרה, יש לך פה דעה מסוימת שנתקלה במציאות, אוקיי. מה זה הדעה הזאתי שאתה, אה, אה, שצריך להתחשב באחרים, נכון. זהו, עכשיו אתה יכול להמשיך להחזיק בדעה הזאת אוקיי. ולסבול שאתה יכול להבין שזה רק דעה. בגלל שזה לא יכול להיות דעה. למעשה, כנראה שאני פועל פשוט מתפועל, כי אני לא באמת לא חושב שצריך לעזור נכון, אני אני, אבל ש... איזה... אבל שוב, פעם... אני יודע שזה לא בסדר. בדיוק, כי פעם מישהו אמר שזה לא בסדר, כאילו, evet. אצלך זה לא גבוה בסדר עדיפויות, אבל אתה חושב עדיין ש... או... או... זה לא אנושי לא לעשות את זה. משהו כזה, כן. <laughs> כן. אבל בעצם, הבעלם אבל... השני משותף לו איזשהו פער שקיים בו ללא קשר למה שהוא אמר, נכון? Yeah. לא, אם הוא לא היה אומר, זה לא היה מטריד אותו. זה לא שהוא הולך כל הזמן וחושב, אני צריך להתחשב באחרים, אני צריך להתחשב באחרים. זה לא. אבל, שוב, אני, אני, לא כל כך מעניין אותי כאילו המבנה אישיות שלך האמיתי. ברור, ברור, מעניין ברור. אותי שאתה סובל בגלל שיש לך דעה. בגלל שהוא אמר את זה? לא, לא, בגלל שהוא אמר את זה, בגלל שאני קיבלתי את זה, כאילו, כן, בדיוק, נכון, כן, כן, כן, ושוב, אם זה היה מישהו שאתה יודע שהוא אהב על גמור, ואין לו מושג ביחסי אנוש, והוא, כולם נתקלים איתו בזה, והוא היה אומר לך את זה, אז גם כן היה עובר לך ככה, כמו ש... אבל... <חש> לך, או לך. חשוב לך או שאתה מעריך את דעתו או שסתם נגיד אפילו ניטרלי שאתה לא יכול כאילו כאילו לבדוק אז זה תמיד עכשיו מה זאת אומרת זאת אומרת שיש לנו דעה מסוימת תראה יש עוד פתרון אתה יכול ללכת לקורס ולהתחיל לפתח את היחסי אנוש וכל זה וכל זה וכל זה, וכל זה ולשנות את עצמך זה לא מעניין אותנו <laughs> זה לא מעניין אותנו בואו נגיד, צריך, שוב, זה לא שאני באופן עקרוני נגד להתחשב באחרים, כן? <laughs> אבל, אבל יש, צריכים, פה יש פה דעה, דעה שסבלה אה, אה, אה, איזושהי התנגשות עם המציאות, וזה גרם לנו סבל, זה הכל. עכשיו, אם אני רואה שזאת בסך הכל דעה, והרי זה בסך הכל דעה, זאת אומרת, יש כאלה שמתחשבים יותר, אני יכול לפרק את הדעה הזאת בארבע דקות, כן? אבל, אבל זה, גם לא, זה גם לא משנה. אז בגלל זה אני אומר, אין פה שום סיבה להתחיל לחשוב למה אני לא מתחשב באחרים, או האם זה בסדר לא להתחשב באחרים, זה ממש לא קשור, אני רואה שיש פה דעה שגורמת לי סבל, זה הכל. עכשיו אני יודע שזו דעה. זה דעה, עכשיו גם רוב הסיכויים שזה דעה שהיא בכלל לא דעה שלי. זה פעם מישהו אמר לי, כן, או שהרבה פעמים אמרו לי, ואני אה, אה, או במודע או שלא במודע אימצתי אותה. Yeah. זהו. אבל ו... איך זה מסתדר עם העניין, שאם אני מבינה נכון, הנושא של הנתינה, כן, ופת הדרכים תגיע okay. ל... ل... לכל, okay. okay. okay. okay. הפר... okay. okay. לכל הדברים הטובים, התפתחות של חמלה, קבלה עצמית של האחר, דווקא הסרת הנפרדות, כל הדברים האלה. כן. Okay. מסתדר? עם מה? העניין <עניין> הזה של ההתחשבות הזאת היא סוג של נתינה, לא, אבל זה הנושא של דעה, תעזבי, תעזבי את הדעה הזאת שצריך להתחשב באחרים. יש משהו שאת יכולה לעשות אבל, לת... אבל הבן אדם כאילו עם העצה כן בוא שאם הוא לא משנה עכשיו מי אמרנו אם הוא חי בתחושה כן שיש פער בין הדעה לא שלו פעם שנייה ש... שעדיף לתת לאחר להתחשב לתת לדבר כן. והוא לא מספיק עושה אבל בכלל לא הדעה בכלל לא חשובה להגיד להתקדם מהדעה אולי זה לא לעזור לא, לא, לו לא לא לא זה בכלל לא זה בדיוק כמו שאני אגיד לו שהוא אידיוט זאת אומרת, הדעה היא במקרה הדעה הזאתי שכאילו מקובלת על כולם שהיא דעה נכונה. אני לא מחנך אותו עכשיו איזה דעה נכונה ואיזה דעה לא נכונה. אני מנסה לראות מה גורם לנו סבל. כן, אבל זה לא גורם למה שאתה אומר, אוקיי, אז זה דעה. נו, אז זה דעה. כן. נו, אבל הוא ממשיך לסבול, אז מה... למה? לא, אם הוא מבין שזה דעה וזה לא אמת. אז אמרו לו פעם שצריך להתחשב באחרים, וזה אמר לו שהוא לא מתחשב באחרים. אבל הוא אדם חושב שהוא לא מתחשב באחרים. לא, אבל זה לא משנה, הוא יכול להיות נורא מתחשב באחרים, אבל לא מספיק. באיזשהו, הרי בואי נגיד ככה, אנחנו אף פעם לא נתחשב באחרים מספיק, אם אנחנו נהיה אימא תרזה. וגם על אימא תרזה... לא, אין כאלה. יש כאלה שמתחשבים באלה, ויש כאלה שמתחשבים באלה, ויש כאלה שכמעט כולם מתחשבים בילדים שלהם, והם חושבים שזה מספיק. ויש כאלה שחושבים לא, אתה צריך גם להתחשב בכל ה... אני יודע מה... זה פיניון את העניין, ויבין, אולי באיזושהי התחשבות לא ענקית, הוא ירגיש פיניון יותר טוב מול הדעה. לא, לדעתי לא, לא, לא, כי לא, נכון, כן, בדיוק, והדעה שהיא לא רלוונטית בכלל אנחנו יכולים לדבר על הדעה הזאתי, כן להפך זה אני נתתי את הדוגמה, אבל אם זה היה דוגמה של אתה לא מקצועי, או שאתה אידיוט, אבל בכוונה לקחתי דעה, בכוונה כן זה כן היה נכון לקחה דעה יותר, לצורך הדוגמה אפילו, דעה שכן מתחברת לאיזשהו סולם ערכים, שמשהו שאתה כאילו שנראה אוניברסלי כמו למשל, אמפתיה, כמו למשל, משהו... אה, אמפתיה? אהבת אדם, לא יודע, משהו שהוא... אמפתיה מצוין. קראתם את המאמר, היה בדיוק מאמר עכשיו, שמישהו כתב, על זה שאמפתיה זה אסטרטגיה מאוד גרועה בשביל לעשות טוב לאנשים. בסדר, נעזוב את אמפתיה, אבל... כן צריך compassion, דרך אגב. הוא בסוף המאמר. גם compassion זה באיזשהו מקום... נכון, נכון. עכשיו בוא, אז בוא נבחין. מה? אפשר להגדיר מה ההבדל, באמפתיה לכולנו. כן, קומפשן נעשה מתוך אקוינימיטי. זאת אומרת, את רואה, מתוך השתברות הנפש. את רואה מה קורה, ואת רואה אם את יכולה לעזור, ואם את יכולה, את עוזרת, ואת לא נכנסת למצב של השני. את לא מתחייבת לסבול אם הוא סובל. עכשיו, יש כאלה שחושבים שאם אתה לא תסבול, אתה לא תבין את הסבל של האחר, והבודהיזם טוען שאתה יכול להיות מספיק נבון. בשביל לעשות מה שצריך גם בלי לסבול. זה לייט מוטיב שהולך לכל, ה... לכל האורך. עכשיו, אם יש פה כאילו התנגשות בין החוסר סבל שלך ובין הדעות שלך, זאת אומרת, ובין איזושהי דעה שאתה חושב שהיא דעה כללית נכונה וזה, קודם כל, קודם כל תגיע לחוסר סבל. זאת אומרת, אם אתה פועל כמו שאתה פועל, בגלל שאמרו לך שככה צריך לפעול, אבל אתה לא מרגיש עם זה באמת שזה מה שצריך לעשות, התוצאות כנראה יהיו או עלובות או על פני השטח, והם אחרי זה יגיעו אליך בצורה לגמרי אחרת. לעשות מה ש... עפולה, בודה אמר, זה לא משנה, בשבילי בודה, אפי, כולם אותו דבר. לא צריך לשים חצי גרוש על מה שהם אומרים בגלל שהם אמרו את זה. אין דבר כזה, אין סולם ערכים שהוא אוניברסלי ואנחנו יכולים לטפח אותו לפני שאנחנו עצמנו מגיעים לשקט. כשאנחנו מגיעים לשקט... אנחנו יכולים לפעול בצורה הכי נכונה ושנותנת תועלת הכי גדולה לכל העולם. אז אם, וזה ישנו כאילו, כאילו הא... הא... הא... הא... הסתירה הזאתי בין ה-compassion ובין ה-wisdom היא קיימת לכאורה, אבל היא לא אמיתית. כי, ושוב, זה כמו, זה מביא אותנו לאיזשהו משהו שאני כמו, איזה דאבל ביינד כזה, כן? כמו האימא שאומרת לילדה שלה, אני רוצה שתעזרי לי, אבל אני רוצה שתעזרי לי בגלל שאת רוצה, ולא בגלל שאני אומרת לך לעזור לי. אז <laughs> אי אפשר לצאת מזה. ואותו דבר פה. אז שוב, זאת אומרת, אני לא אומר שצריך להסתובב ברחובות עם הסכין בין השיניים ו... ו ולפצוע אנשים או משהו כזה. <עוד> לפי הבודהיזם זה לא יכול לבוא לך. כי רק אם אתה לא מבין אז אתה חושב שאתה נפרד מאחרים. אבל אם אתה מסתובב, זאת אומרת הסכין היחידי שאתה תסתובב איתו ברחובות, זה סכין מנתחים, זה אתה תחפש אנשים פצועים שאתה יכול לעזור להם. אבל <laughs> אתה לא תעשה לאף בן אדם משהו רע מרצונך. אנשים עושים מה לעצמם. מה? כמה זכי חושבים הרבה רע לעצמו. נכון, אבל זה גם כן בגלל שהם לא מבינים. הוא טוען שלא עדיין. כן, מי שמבין, הוא לא יעשה רע לעצמו. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר ולמה שאתה תיארת, מה שאני קורא זה שבעצם אין אמת על מה זה להתחשב מסביב. לא, זה בסדר. זה לא דבר אמיתי. כן. זה נאמן. שאתה מחזיק את הסטנדרט ואתה משלוף אבל אין באיזה סטנדרט, הסטנדרט הוא חיצוני לך. אבל... וזה לגמרי נפרד מהשאלה של איך להגיע למוצב שאתה עבוד גם לאחרים. לא פותר את הבעיה של ראשית השעה מדוגמא. שאתה כן. הלכת ברחוב, הלכת ברחוב, כן. ולידך אה, נפגם מישהו מוציאות דרכים, אז אתה ואתה עמדת כפול, הסתובבת והלכת, כן, ואותו אדם בגלל זה... הלך לעולמו. לא משהו, כן. משהו פחות גרוע, לא חושב כן. שאני מה, כן. ואז באים אליך אשתו והילדים במילך, כן. מה עשית, מה, אם היית קצת נותן תשומת לב, מה היה עוזר לך, כן. מה היה קושי לך לעשות ככה וככה. כן. עכשיו, אתה לא, לא יכול... לקחתי מצב קיצון, לגמרי, שלא... כן, מסק. אתה מכיר את הבדיחה הזאתי, שמישהו ככה נופל ברחוב וגרמו מיליון אנשים וזה, ומאחורי אני, את מישהו אומר, כשתגיעו לשלב של יש פה רופא, אז אני פה, זה בסדר. אבל, אתה גם רופא. אז מה שאני רוצה לומר זה, כלומר, יכול להיות מצב ש, שאתה... Uh, uh... יש סיבה שלא תעזור? אבל עשית את זה כבר. למה עשית את זה? לא היית בסדר. לא, אני שואל, אבל... מה? לא עשית את זה. למה לא עשיתי את זה? כי חשבתי שאולי אם אני אעזור לו ויקרא לו משהו רע, יהיה לייבל. אוקיי. בסדר, מצוין. אוקיי. נו, אז מה? יהיה... יאשימו אותו. יאשימו אותו. כן. נו, אז מה? אתה לא יכול להיפטר... לא מקודם... אתה לא יכול להיפטר מהסבל באותו... אני צריך באותו רגע שפעלת באיזשהו ניגוד לאו דווקא לאיזה רעיון שאתה הולך אלא זה נקרא לזה אימת אוניברסלית, איזה משהו אוניברסלי, אין שום דבר אוניברסלי, אוניברסלי אין, שוב, אין, שום, ל... אין שום ערך אוניברסלי בוא נגיד אחרת לשום ערך אוניברסלי אין ערך אם הוא לא נובע מתוך הבנה כי אחרת זה סתם עוד קונבנציה, זה הכל. וקונבנציות יש כמה שאתה רוצה, ואתה יכול להסתבך איתה מפה ועד להודעה חדשה. איפה היא? אין? כן. אני, את זה דווקא אני יכולה להתחבר לזה. עדיין אני קצת תפואה אחורה עם מה שאתה נתת. דווקא המקומות האלו שהם מטענים זה מטענים, כי פה מישהו אמר משהו לאילן אלהינו, לא, yeah. לא, לא yeah. משנה, זה yeah. כל הזמן קורה לנו, וזה באמת משהו שאתה אומר, תחייט את הריינג' yeah. בזמן אמת. Yeah. אבל כשיושב משהו שהוא במטענים הכי מוקדמים שלנו, yeah. שהתגובות שלנו, שם גם התגובות הכי קשות, נכון, yeah. רחוקות yeah. מכל yeah. מחשבה, אוקיי? Yeah. Okay? Yeah. ולא משנה מה אתה מפעיל, כן. זה, זה לא מוריד את רמאים, זה באמת היה משהו טראומטי, זה לא מוריד את רמת הכאב. לדעתי זה כן, אני, את רמת הכאב זה לא מוריד, את רמת הסבל. זאת אומרת, בואי נגיד, כמו הדוגמה שנתתי, אז אם, אם, אם זה יקרה ארבע פעמים, זה כבר לא יהיה אותו דבר. עכשיו, אם את תראי באמת מה קורה, ואני לא רוצה להיכנס פה לניתוח כמובן, אבל אם את תביני בסופו של דבר... שאף אחד כנראה הוא לא רע אם הוא לא סובל. זאת אומרת שאף אחד הוא לא רע אם הוא לא סובל. אין מישהו שמתנהג בצורה רעה אלא אם כן הוא סובל. אה, הבנתי. כן, אוקיי. אז... אז גמרנו. אבל אני מבינה שאנחנו יושבים פה. בזמן אמת של נו, בסדר, אז שוב, אני אומר תמיד, אל תתרגלו, אל תתרגלו על הדברים האלה, בדיוק, אבל יש לי פתרון של הדברים האלה. על דברים, בוא נגיד, אתה לא יכול לתרגל בזמן אמת על דבר שיש לו מטען אמוציונלי מאוד גדול. תנסה ותיכשל ותהיה מתוסכל ולא יצא מזה שום דבר. אם אתה יכול לטפל בזה אחרי חודש, זה בסדר. יכול להיות... לפי התיאוריה שבפעם הבאה תוכל לטפל בזה אחרי שלושה שבועות. חושב... להסתכל על זה פשוט. שוב, אנחנו מדברים רק לנסות להסתכל על זה בצורה הכי נקייה שאפשר. מה קרה? ואם אתה רוצה אה, אה, לגלות compassion, אז תנסה להבין מה מפריע לצד השני. אבל זה לא הכרחי. אתה צריך לראות מה קרה לך ואיזה מנגנון זה הפעיל אצלך. ולא, שוב, ולא למה המנגנון הזה לא, נוצר בכלל. לא, אני מסכים אבל, יש לי אוקיי. גם משהו, תשובה לעצמי, כן, שקודם, כן. כי אם נגיד קרה משהו, באמת נגיד לא עזרתי לאותו, לא או לא עזרת, או אתה לא עזר, כן, וגמרנו, ומישהו וזה אז המצב, אז בעצם, זה משהו שהיה בעבר, בדיוק, זה, המצב. באמת, זה כן. המצב, כן, זה המצב, כן, ומה שאת, שאת אמרת, כן, יש לי את האפשרות היום, לבוא ולהסתכל אחורה ולהגיד, תשמע, פעלתי לא נכון. כן. יחדתי לעזור, ולהפה אני כבר לא אעשה את זה. בדיוק. אז יכול להיות, אם... זה אני... לא יעזור שאני אסבול פה. כן, כן, בדיוק, אומר... להפך. אם, אם אני סובל, מזה, ואני לא שלם עם עצמי, נכון. ואני הולך בזה, אז יכול להיות שבפעם הבאה אני אעשה את זה עוד פעם בשביל להצדיק את עצמי. זאת אומרת, כזה אני, נכון. אני כזה שלא עוזר, ו... אם בפעם הבאה אני אעזור, אז זה לא בסדר, למה להוא לא עזרתי? אז, לא, לא, זה גם מנגנון כזה שקורה, כן, אתה... מה אין מנגנון של אחריות. מנגנון בכלל זה קונדישנינג. אין. שוב. כן, כן. בסדר. אז בואו נגיד ככה. יש כמובן קונבנציות. וכמובן שרוב הזמן אנחנו מתנהגים לפי הקונבנציות. למה? למה? לכאורה לא צריך. איזה חוסר זמן. לא צריך מי שמבין. אנחנו עדיין... תגיד, כולנו אם כולנו מבינים אז אין בעיה, אבל לא כולנו מבינים כל הזמן. אנחנו גם חיים בחברה. כן, כן. אנחנו, יש לנו... מה המשמעות של החיים בחברה? אז אני יכול להגיד ככה. ראשית כל יש את הנושא של קומפשן. זאת אומרת שהצד השני... יכול להיפגע, בגלל, את מבינה, זה לא בשבילי אני עושה, באמת, אלא בשביל הצד השני, שהוא לא ייפגע, ולמה הוא לא צריך להיפגע, אבל למה הוא נפגע? בגלל שהוא עוד לא מבין. נכון, נכון, נשמע רע, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, אני יודע, אני מודה, אני מודה, נכון, נכון. אז אל תתנהגי עדיין ככה, זה בסדר גמור, אבל את אמרת שכולנו מבינים. מה? אמרת, אם כולנו מבינים. לא, מה שאני אומרת זה שנשמע, יש את ההבדל בין ההיגיון, אבל יש את העניין של, אי אפשר לחיות, אפשר, אבל יש משהו כאוטי למה שאתה מתאר. זה מה שמטריד. אבל זה ממש לא כאוטי. כי המסק... הקונבנציות הן ממש לא רואות. מה הם? למה הקונבנציות הן לא רואות? נכון. למה צריך למחוק את כולם? לא צריך למחוק אף קונבנציה, ואני אתן שוב את הדוגמה שאני תמיד נותן. תיסעי בצד ימין של הכביש. תיסעי בצד ימין של הכביש, למרות שזה רק קונבנציה. זה קונבנציה. זה קונבנציה. בדיוק, אל תעשי את זה ולא נו. עכשיו, אבל אל תחשבי שזה יותר נכון לנסוע מצד ימין של הכביש מאשר מצד שמאל. לא, זה לא קונבנציה. זה לא קונבנציה, זה מה שהיא מתכוונת, זה ערכים או מוסר. עזבי, אני בכוונה עושה את זה קל בהתחלה. זה מססק נימוסי שולחן. נימוסי שולחן למשל, כן. אז את יודעת, ראשית כל את יודעת שבכל מקום יש נימוסי שולחן אחרים, נכון? אבל יש איזה בייסי. בייסיק? Nah, לא. לא לאכול ביד שמאל no. ממש בייסיק. לא לאכול ביד שמאל ממש בייסיק. בהודו תנסי לאכול ביד שמאל. לא, אז זה לא, אני לא מדברת על כאלה. אז על מה את מדברת? על לאכול לעשות רעש כשבולעים את האטריות? תפשי ליפן. אין, אין שום דבר. גם לאכול במזלג וסכין זה התפתחות שלנו. נו, אז לירוק לתוך הזה אף אחד לא. לאן? לצלחת למרות שהם עוסקים ברחוב הסינים כשהם אוכלים... הם לא יורקים לתוך הצלחת. זה אוקיי, בסדר, בסדר. למה של מישהו אחר. מה לא של מישהו אחר או שלך? רק, רק, רק בגלל שאת יכולה לפגוע באחרים. שהם חושבים... שהם אמורים לא להיפגע מזה. מה? אם הם היו מוארים... נכון. אם הם היו מוארים, אז אין שום בעיה, כולנו יכולים... בכל לא להיפגע. מה? נכון? אז זה בדיוק דוגמה. שמי שיורק לי להצלם, זה נורא לא להיפגע בי. בוודאי. כלומר, מה זה אומר? שזה נעים. אומר לי... לא, לא אומר לא, שזה לא נעים לא לך, לא לך, ולא אומר שזה לא נעים לך. זה אומר שאם, בואי נגיד, אם פעם התנשקת עם מישהו והחלפת איתו נוזלים, זה לא צריך להיות מבחינתך שונה. מה קרה? רק בגלל שפעם אמרו לנו ככה? הרי את לא מדברת על זה שזה מעביר מחלות, נכון? זה פשוט לא נעים לך. למה זה לא נעים לך? תאר לעצמך שמישהו יושב וליד הצלחת שלו והוא בוכה, בסדר? ונובלות לו דמעות מהעיניים לתוך הצלחת. מה ההבדל? כלום. אבל פה את מבינה שהוא עצוב ולכן זה קורה וזה בסדר לגמרי, כן? זה הכל, באמת, זה קשה לנו לקבל את זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, באמת, מה זה יותר, מה זה יותר מקונבנציה? רגע, למה לירוק ברחוב על הפינה של העמוד זה בסדר? אוקיי. גם שם זה נראה טוב לך? לא. אבל להם זה נראה בסדר גמור. בסדר. נו, אז מה? אז למה? רגע, שם זה גם מפריע לך? זה לא בסדר, זה מפריע לך. שם זה מפריע לך? זה אומר להישקר ולהגיד שזה נראה בסדר גמור, את לא צריכה... את לא צריכה לשקר, את לא צריכה לשקר, את צריכה להסתכל... אני מניח שזה הנוהג שם, אבל לא נעים לי, בטח שזה עוד שנייה, אבל את צריכה לחשוב למה זה לא נעים לך. כי ככה חונכתי. נכון, בדיוק, זהו, ולא יותר מזה. אני לא בטוחה שזה נכון לוותר על כלום. את לא צריכה לוותר על כלום, את צריכה לראות שזה בגלל שככה חונכת. ואם את אוכלת עם יד שמאל, בהודו, ואנשים נגעלים ממך, את צריכה להבין שזה בגלל שהם חונכו ככה וזה הכל. יש משהו רע בלאכול ביד שמאל? לא, אלא אם כן חינכו אותך שאסור. האם יש משהו רע בלירוק על, על, על העמוד ועוד פן אדום ככה כזה שעושה עוד כזה? אין בזה שום דבר רע חוץ מאשר שככה חינכו אותנו ונעזוב את החיידקים בצד. מה, מה, מה יותר נכון בלאכול ביד שמאל מאשר בלירוק על ברחוב? למה אבל הסינים, כן? שהם כאילו כבר פה... נהיים יותר educated ולא עושים אותם? מה אכפת לי? כי הם אימצו את, את ה... ולמה היפנים משחקים בייסבול? זה ממש לא רלוונטי. כן, זה ממש לא רלוונטי. מה? את רוצה להאמין שיש קונבנציות אוניברסליות. או טובות. או טובות, שהן טובות. בסדר, והתפקיד שלי פה זה להוכיח לך שאין. יש קונבנציות שהן טובות כי הן מאפשרות לחיות ביחד, לא בגלל שהן מזהמת. בגמרי, אבל בגמרי. בסדר, אבל רגע, אם זה תועלתי? אז אין לי שום בעיה עם זה. זה מה שאני אומרת. זה בדיוק כמו לנסוע בצד ימין של הכביש. זה לא בגלל שזה נכון, ולא בגלל... נו, אז זה תועלתי, אבל למה זה, מה העניין בתועלת ביד ימין? או את יודעת מה, לאכול במזלג וסכין, כשהאורז לא חם. למה זה יותר תועלתי? זה עדיין נשארות נקיות. אני אתן לך מפית, לכולם שם הם טובלים בצורה מאוד יפה את הזה אחרי זה במים עם לימון. אנחנו מרגישים שזה לתועלתנו, אולי אנחנו טועים, זה לא חשוב אם את יודעת שיכול להיות שאת טועה, אבל להעביר את זה למישור של תועלת, זה to avoid the problem. כי אני מראה לך, למה לאכול עם מזלג וסכין <gül Done> זה יותר <gül> תועלתי מאשר לאכול בידיים? בסך הכל יש לך אחרי זה עוד כלים לשתות. מה רע לאכול בידיים? שום דבר שבאמת תועלתי את תוכלי להביא לי. <gül> <gül> אבל כשאת תראי מישהו אוכל בידיים זה יראה לך <gül> תועלתי. <gül> <gül> <gül> <gül> כחברה, שוב, בסדר גמור. אני חושבת שזה קל. נכון, גם אני חושב. שהוא חוזר, והוא בצורה אחרת. זה קונבנציות שהן נורא ברורות לנו, אוקיי? אבל לא, לא, אבל נחשוב שהוא לא בסדר. לא, נכון. שאנחנו יותר בסדר. זה לא ברור לנו, שתיים שעות עם נכון. הם אני לא אומר, אני יכול לקבל סכין ומזלם, זה ברור. יש אני מדברת לא על המצדה. נו. ואף אחד מאיתנו לא יצא מכאן וייסע בצד הזה כי זה ברור. נכון. מדברים על מקומות, אני חושבת שההתנגשות היא דווקא במקום שהקורבנציות הן משותפות. אין. עדיין יש את הדבר ה... תגיד שאתה נראה בסיסי, שאנחנו כולנו בכל זאת מתנהלים. נכון, תיכנסי כצי בכנסת ושמעי גיוני, למה? לא בגלל חושב שזה עליצת הכיפה, אבל בגלל חושב שאני אכנס בלי כיפה, אז חמישים אנשים... נכון, ותיכנס לכנסייה, ותוריד את הכובע. נכון. אבל את הדרך של המעלית, כן, כל האנשים נכנסים ולא נמצאים לאחרים לצאת. כן, זה לא יקרה בלונדון, נכון? אבל קורה פה כל הזמן, נכון? כן, נו. אז מה? אז למה בכלל, או אולי לא, בוא נגיד, למה בכלל שנחנך את האנשים שהתנהגו אחרת כמו בלודד? כי זה עושה את החיים יותר חלקים. זה עושה את החיים יותר חלקים, אני לא, אין לי בכלל ויכוח על זה, זה כמו שצריך לנסוע בצד ימין פה. רצוי. אבל בצד ימין זה משהו אחר. למה? זה לא נימוס. זה פשוט סדר. נו, וזה אותו דבר. זה אותו דבר. את יודעת מה? עכשיו ברכבת התחילו להכניס פס, שמו פס וכתבו נא להתחשב באנשים, אנא לך בצד ימין של הפס. בלונדון זה כבר היה תמיד, ואצלנו לא, וזה יעזור לדברים להיות יותר חלקים, וזה יגרום לדברים להיות יותר חלקים, אבל זה לא, אין פה שום דבר מעבר לזה, אין פה שום דבר אמיתי. תארי לעצמך שמישהו היה מחליט ללכת בצד שמאל, מה היה קורה? שום דבר. עכשיו שיש את הפס הזה, כשאתה רואה מישהו שהוא לא הולך לפי ההוראות. כן. he couldn't careless כאילו. בוודאי. עכשיו? זאת הנקודה, אבל. זאת הנקודה, אבל. אתה הולך, וכאילו יש איזה אורך. יש דרך שיעשו אותה בשביל שבאמת יהיה יותר נוח לכולם ולא ייתקעו אותה. כן. ויש אנשים שלא כפי לזה. כן. נכון. מסתכלת, זה ממש לא כפי לך. אלא אם כן אני במקרה נמצא בדרכם כאילו, אבל באופן עקרוני, <מח> אני מסתכל ואני רואה, תראה, פה עשו פס ואמרו זה שביל של אופניים וזה שביל של אנשים. <מח> ואני לא מדבר על זה שגם אני נגיד לפעמים חוטא והולך על הכביש של האופניים, אבל... אני יודע, אני מסתכל ואני רואה ואני אומר, האדמה הזאתי והאדמה הזאתי זה בדיוק אותו דבר, אבל יש פה קונבנציה שפה צריכים... בואי נשאל אותך שאלה בדיוק בנושא הזה. השדרה עכשיו ריקה לגמרי, ואת הולכת, ואת עלית בטעות על השביל של האופניים. תרגישי לא נוח? כן. כן? אכלת אותה, את יותר מדי קונדישן. כי אם נשים זה... אבל אין אף אחד. אין אף אחד. השדרה ריקה. אז למה? רגע, לא, ברור, ברור. בסדר גמור, אבל אין אף אחד. עדיין, זה תופס. באנגליה למשל, זה כן תופס, זאת אומרת באנגליה בן אדם לא ילך על שביל אופניים גם אם אין אף אחד כי הוא ליחס לכביש באדום בגלל שהאדום גם אין אוטו... לא, אפילו אם יום כיפור אבל זה הכל מהרוסים והליכוד לא, לא, לא, אין, שאלה עליך רגע, שאלה והשאלה, כן לא, לא, כן, מה? משהו שהוא יותר רגשי, ]Yeah, כן. כן. משהו שלמשל אתה נכנס לחדר, כן, שאתה מכיר אנשים, כן, והם לא מסוגלות, כמו שאומרים לך שלום. כן. זכותך להיפגע? זכותך גם לא להיפגע. זו הם כולם בתוך הטלפונים שלהם? לא, הם לא. אה, הם לא. הם מתעלמים ממך? ואת חושבת שזה בכוונה. אם זה לא... לא נוח. אוקיי, זו דוגמה ממש ממש מצוינת. בדיוק. למה? <laughs> כי העלבון הוא אצלך, לא אצלם. רוב הסיכויים, בוא נגיד, בוא, אם, אם, אם, אם נדון בהם לצד חוב, לצד זכות, אז אם הם היו יודעים שהם גורמים לסבל הם לא היו עושים את זה. מה, יודע? מה אני יודע? בדיוק. אז בואי נד, נדון לצד חובה. אולי הם רוצים לעשות לך שיהיה לך לא נעים. אוקיי. או שעשית משהו לא בסדר בפעם הקודמת, או שהם חושבים שאתה עשית משהו לא בסדר היום, והם כבר מענישים אותך מראש, אני לא יודע. הם סתם אין, אין, אין. אם הם סתם לא מנומסים, אז אין בעיה, אז לא מנומסים. אם דבר על סבל אמיתי, כי כל הדברים... כן, בדיוק. את מדברת על משהו שהוא... את לא נימוסים והליכות. אבל זה כן נימוסים והליכות, זה מה שאני אומר לך. יש הרבה מאוד חברות, למשל... לא, אני מדברת... מה, קורה, סיטואציה אמיתית. כן. ואני יכולה להרחיק לכת ולתת לך מהמציאות? משהו שאתה נכנס אליך, בא אל תו, והבן אדם שנמצא שם לא מפלה את הראש ואומר לך שלום. אוקיי, אוקיי. עכשיו, האם את מכירה אנשים שלא היו נפגעים מזה? לא. לא? בטח שכן. בטח שכן. אני יכול להגיד לך שכן. אני מכירה. או, הנה, אז היא מכירה. אני מכירה, נכנסים, יוצאים, אף אחד לא מסתכל על השני בכלל. כן, ואף אחד לא נעלב גם. עכשיו, את צריכה להבין, שאני לא אעשה חיים קלים, אני אגיד לך שאת מביאה את הסבל הזה על עצמך, למה? כי את מפרשת את זה באיזושהי צורה, לדבר עצמו, לדבר עצמו אין שום מטען, לא חיובי ולא שלילי, יש, שוב, יש חברות שזה קורה כל הזמן, בפינלנד לחדר, רוב הסיכויים אבל אנחנו, אבל אנחנו כן מדברים, אנחנו הפנמנו את הקונבנציות האלה ולא רק שהפנמנו אותן, אנחנו עכשיו הכנסנו אותן על עצמנו, זאת אומרת זה אומר שהם לא שמים עליי, זה אומר ש... מי אמר? אולי הם כולם עסוקים? לא. אולי לא הם שביל, עושים... לא מאיפה את יודעת שהם לא עסוקים? אז בוא אני אגיד לך, אני מדברת על לא... דוגמה קונקרטית בארץ, בבית כן. שאני נכנסת אליו המון, כן. ובהתחלה אני השתגעתי כן. מהדבר הזה. כי ככה מקובל שם. ולא, וזה נראה נורא, ויעני וניס... ניסינו לחנך את ועכשיו אני נכנסת ויוצאת, אני לא אומרת שלום, כן. לא אומרים לי, אני לא אומרת. אם יש משהו... אבל התכוונה על אחר. אני יודע, אני יודע, אבל מה שאני רוצה להגיד, מה שאני, אבל אני רוצה להגיד לך, שאת החלטת, החלטת, שאת נעלבת. למה? כי, תארי לעצמך שאת היית נכנסת למקום אחר, שאת לא מכירה אותו. ונגיד אנשים לא מכירים אותה, ואת נכנסת ואף אחד לא שם אלייך לב, הזה, אז זאת אומרת, זה לא הסיטואציה. הסיטואציה כשלעצמה, אם את מסתכלת בה, בעיניים נקיות לגמרי, לא קרה פה שום דבר. אלא, את נותנת על זה פירוש. זה הופך את זה לסבל. את אומרת, הם לא שמים אליי לב. מה זאת אומרת? מאחורי אני כתוב, הם צריכים לשים אליי לב. והם לא שמים אליי לב, זאת אומרת שהם לא בסדר, אולי אני לא בסדר, אולי עשיתי משהו, אולי הם חושבים שאני לא שווה כלום, וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה לא נמצאים בסיטואציה. כי דווקא בגלל שיכול להיות שבדיוק אותו דבר היה קורה ולא היית נפגעת. נגיד, אם היית מגיעה לבית שנטע מדברת עליו. זאת אומרת זה לא הסיטואציה עצמה, זה כשאני עובר ברחוב מול מישהו והוא לא שם עליי בכלל, אני לא נפגע. למה? כי אני לא מכיר אותו והוא לא מכיר אותי. אוקיי, אז עכשיו יש מישהו שהוא כן מכיר אותי, אני מצפה ממנו להתנהג בצורה מסוימת, יש לי דעה מסוימת איך הוא צריך להתנהג, הוא לא מתנהג ככה, זאת אומרת המציאות מתנגשת עם דעה שלי. ואני יודע שאם המציאות מתנגשת בדעה שלי, אני צריך לסבול. אז אני סובל. אבל את מבינה שאין פה שום דבר אובייקטיבי אמיתי שמכריח אותנו לסבול. אנחנו משלם. רגילים, אנחנו מותנים, אנחנו החלטנו, אנחנו יודעים. אפשר לחיות בלי קונדישנינג. אפשר, בואי נגיד, אפשר לראות, לא צריך לחיות בינתיים, עוד לא צריך לחיות בלי קונדישנינג. צריך לראות את הקונדישנינג ולהוריד אותם, הם ירדו בעצמם. תגיד, ולי יש שאלה. יש קונבנציה, יש... מה? יש לה תשובה. אני הקשבתי, בגלל זה שואלת. נו. לא, כי אני מנסה להבין את הפער הזה בין המחשבה הזאת לבין היישום שלה. כן. נניח, אנחנו, הרי אף אחד לא מחויב לבוא רק בשביל רצון, וגם אנחנו לא, זה לא בסופו של דבר מי שלא בא אז הוא מקבל עונש ומורידים את הציון. כן. אולי כדאי. כן. אתה מגיע לשיעור, ואתה יודע שיש, אנחנו בדרך כלל רק ביום הזה, כל אחד מודיע אם הוא מגיע או לא מגיע. כן. מגיע בין אף אחד, אף אחד לא הודיע. כן. היא שאנחנו צריכים להודיע. אה, של הלא הודיע? כן. אין אף אחד, הבית סגור, אין אף אחד, ו... נו? No. ברור שתסבול. נגיד, אוקיי, זאת אומרת שאני קונדישנט. Okay. אז no. מה? אבל אי אפשר, זאת, הסיטואציה היא, היא מוחלטת, אי אפשר לא להתעצבן אפשר? אפשר? אם הייתי עוד פחות קונדישנט, אז לא הייתי מתעצבן. מה? אני לא אמרתי שאני כבר בשיא הזה, אבל אני רואה, אני אראה שבעצם מה שקרה, <ש> מה, <ש> לא, <ש> לא, <ש> לא, חשוב בכלל. אני אראה שהייתה לי דעה ש... ‫אנשים צריכים להגיע, ‫והעובדה היא שאנשים לא הגיעו, ‫כן? ‫ובגלל שהחזקתי בדעה הזאת, ‫אז סבלתי. ‫זה הכול. ואתה עושה, אתה מפעיל את המחשבה הזאת ‫בכל הסיטואציה? ‫בצורה? ‫אני משתדל לא להגיע למצב הזה, ‫אבל כן, אני משתדל. ‫אבל אין לך מוצאה להגיד הזה, לי יש שיעור... שלא יודעים. יש שיעור סנטר פעם בשלושה שבועות. ‫עכשיו, אני קובעת עם המורה ‫ובאת לשלושה שבועות. והייתה פעם אחת שהוא לא פתח לי את הדלת ו... <coughs> זאת אומרת, זה היה כאילו מצב שהוא איננו. <coughs> עכשיו אני שמה לב שאני כבר הולכת לשם שנתיים, שלאט לאט החרדה שלי מזה שהוא לא פתח לי את הדלת הולכת ונעלמת. כן. <coughs> ועכשיו כשאני מגיעה, אני לוחצת על הדבר הזה ואני אומרת, טוב, או שהוא יפתח לי, או שאני אבוא בשבוע הבא. זאת אומרת, משהו מרגע לי בה... בהתייחסות. <coughs> <coughs> בואי בוא, בוא נגיד <coughs> ככה, דוגמאות, כן? כשזה היה אצלנו בבית, אם אף אחד לא היה מגיע, על הפתה, מה אכפת לי? בינה? עכשיו, גם פה למשל, נגיד שהייתי מגיע בצהריים ונפגש עם מישהו וכולם היו אומרים שהם לא באו, גם מה אכפת לי? אם אני במיוחד נשארתי, כן, והגעתי עד לפה ולא נפגשתי עם אף אחד, ואף אחד לא הגיע, אז כן, אז זה יכול להיות שיפעיל לי את הקונדישנינג. אני לא אמרתי שאין. אני אמרתי שאני מתאר לעצמי שזה היה לוקח לי, לא יודע, משהו בין, בין, בין חמש בין דקות, בין דקות לרבע שעה. מה? מה? אני שואלת, אני אומרת, אוקיי, יש דברים שמפעילים יותר, נכון, דבר, אבל בדיוק. אבל איך בזמן אמת, שמשהו מופעל... כן. אז אני אומר שוב, אז שאלה, שאלה, מה העוצמה שלו וכמה אנחנו מתורגלים? ככל שאנחנו מתורגלים יותר, אנחנו יכולים בזמן אמת לדברים עם עוצמה יותר גדולה. אתה חושב שזה לא פייקטור נופוף לפעמים? מה זאת אומרת? הסבר. שאם הצד השני יודע שמשהו נורא... אז זה מפעיל אותו. אם היינו יודעים שאין פי... כן. נורא נורא כועס אם לא באים. כי השיעורים נורא חשובים לו, והוא מתאמן על זה ארבעה ימים, כן, כן, וזה... אז הייתם באים יותר? אז אולי, אתה לפעמים לא באים מסיבות אמיתיות, אם זה עצלות, הוא הולך בחיים שלו. נו, ואם אני הייתי כזה מורה שכועס נורא כשלא באים, אז הייתם באים יותר? אולי לא בטוח, וחוץ מזה זה ממש לא מעניין אותי. לא, אני אומר, לא, לא, זה כן. אבל גם אתה יכול לעשות מה? לדעתי גם כן. כן. זה לגיטימי לעשות פרצוף כועס, זה לא חוזר באמת. כן, אם אני חושב שזה יעזור לאנשים, אם הוא חושב שזה יתרום לעניין, בכל זאת פרצוף כועס. אם לא תגוע, אני מאוד יעלה ומאוד יכעס, כן. ואז לא אומר שזה באמת לו. כן. רוצה לתת דוגמה. כן. בחורה. בחורה. חברה שלי. נו. עד שלושים. ושתיים. כן. היה לה בן זוג ארבע שנים, והם עמדו כמעט להתחתן. כן. וברגע האחרון הוא הודיע לה שהוא לא בעניין. כן. וזה... זה... כן, כן. Okay? כן. היא שבורה לגמרי. כן. אוקיי? כן. גם היא בת שלושים השעון הדיולוגי לא חשוב, בסדר, היא עדר, לא צריכה, גם, גם אם היא הייתה בת עשרים היא יכולה להיות שבורה לגמרי. כן, אוקיי, זה כן. זה כן. כן. מה, מה אני אומרת לך? <laughs> מה אתה אומר? שיש ראשית, כל, ראשית כל, אני נותן לה איזה שנה להירגע. זאת אומרת, מה שאני אומר לה זה אני מחבק אותה ואני אומר לה את נורא מסכנה. זהו, כי זאת האמת. נכון, והיא נורא סובלת. סובלת, סובלת. אני מחבק אותה ואומר לה סובלת ואני יכול אפילו להגיד שהוא בן זונה וכל הדברים. הוא לא שזה... בן זונה בכלל. לא בן זונה, אז לא בן זונה. מה את רוצה ממני? של... אני מכיר <laughs> אותו, <laughs> אבל... שזה <laughs> המקום <laughs> של החברה. <laughs> של... כן, <laughs> כן. כן. עכשיו, לך, ממרום שנותינו, אני יכול להגיד לך, שמה שקרה פה בעצם, זה שהיא הפקירה, הפקידה את אושרה בידיו. <אח> עכשיו, זה, יש לזה מחיר, יש לזה גם רווח, אבל היא הפקידה את אושרה בידיו, והיא אמרה, אם אני לא אתחתן איתך, אני מתחייבת לסבול. ו... גם אם היא הייתה מתחתנת היא הייתה סובלת אולי, אבל לא חשוב, לא חשוב, אבל מה אני יכול להגיד, זו דוגמה מצוינת, עכשיו את יכולה להגיד לה כמובן, תשמעי מזל שלא התחתנתם כי אחרת היית גרושה וככה את רק עדיין רווקה, ומזל שלא נולד לכם ילד כי להתגרש, כשיש ילד זה יותר גרוע מאשר להתגרש, כל הדברים האלה הם כריות ביטחון וכל מה שאת רוצה, האמת ברגע שאנחנו מפקידים את עושרנו בידי מישהו אחר, אנחנו בונים לנו אה, אה, אה, הכנה לסבל. זהו, זה מה שאני אומר לך. ככל ש... בעצם התהליך הוא שאת צריכה להעביר את מרכז האוטוריטה מבחוץ פנימה, את צריכה, שוב צריכה, לא צריכה באמת, אבל את יכולה להיות פחות ופחות תלויה באחרים, את יכולה יותר ויותר להבין מה קורה, ובסוף, בעצם מה שקורה זה בהתחלה את יוצרת מין איש קטן בפנים שהוא מקבל את האחריות ובסוף את נפטרת אבל כל הדברים האלה, ודרך אגב כל הדוגמאות, כולל הדוגמה של אנשים שנכנסתי ואנשים לא שמו אליי לב, וכולל הדוגמה שבאתי ואנשים לא היו לשיעור, זה הכל מקרים שאנחנו מפקידים את עושרנו בידי אחרים. אני יכולה לשאול שאלה על זה? כן. גם בשנה ושנה שלך, מבחינת איזה עצה? מה השעה אילן? אה, השעה אילן. תגיד לי בתשע עשרה. כשאתה נכנס, נגיד, לבית שלך ויש שם בן אדם אחד והוא לא אומר לך שאתה אומר. הוא בן זוגי או שהוא הדבר או ההוא שמודד את החשמל? הוא בבית. מה? בן זוגך. בן זוגי, כן. אז אתה אומר, אני, כאילו, מסתדר לי בראש, אני אין לי ציפייה אומרת, למה לא פתרון אחר? כן. אני מבינה שלי זה מאוד חשוב כן. ליצור חיבור זה. עם הבן אדם שנכנס פה. כן. למה שאני לא אהיה פרו-אקטיבית? אושרי בידיים. כן. אני בכלל לא הפקה שלי משם. אני באה לא ואומרת מאה אחוז. זה נראה לי צערו זה לא, זה לא זה לעניין שלא שלא לא? אבל זה לא זה לעניין זה בכלל. זה משכנע את לא עצמי ללילה. שהקונבנציה לא, לא, זה פתרון... בבית שאני מספרת לעונים, גם כשאת אומרת לעונים. לא, כל לא, אבל אני אני בכוונה, אני לא רוצה... זה למרוח וזה פתרון על פני השטח. מבחינה זאתי שאת גורמת, דואגת שלא תהיי במצב כאילו שיעליבו אותך. נכון. מאה אחוז. אבל אז את צריכה יום ולילה להיות על קצות האצבעות. בוודאי שכן. אתה כאילו לגמרי זורם עם הצרכים שלך. אתה כאילו לא מתאים של הבן אדם הזה להגיד לו, לא מתאים לי. לי מתאים שהוא יגיד לי שלא, אני בא וכאילו, אני דווקא מרגישה הפוך. זה רק בשעה אחוז, אבל... לא, את מנסה לשנות אותו. לא. כן? לא, לא נכון, היא משנה את השיווי היא... היא... משקל. היא, היא ב... לא משנה ש... את השיווי היא משנה את לשנות אותו. אני לא שיווי משקל. לא. אבל תחשבי, תחשבי, למה יותר... בסדר, לא שרשב, אוקיי, יש. למה את צריכה, <coughs> <coughs> למה את צריכה <coughs> <coughs> <coughs> שיגידו לך את זה? זה לא עניין של יגידו או לא יגידו, אתה רוצה להתחבר באופן טבעי או לא, או בוא נגיד אנשים מסוימים, יש להם צורך להיות בחיבור עם אנשים שקרובים אליהם, על סקאלה, יותר או פחות, החיבור הוא מתבטא בכל מיני צורות, בסדר, אז השאלה אם זה העדפה או שזה צורך, שנייהם, לא, זה צורך בטוח גם, אם זה צורך, אז זה עדיין לא, לפי ההגדרה שלי, זה עדיין לא יחסים ממש בוגרים, זה יחסי תלות. לא נכון. לא צריך. למה לא נכון? אני חושבת שאנחנו, חלק מהצרכים אחד... שלנו זה גם יחסים עם אנשים. בסדר. והעושר שלנו אד... כן תלוי באנשים אחרים גם. לא זה תלות. בסדר, אז זה תלות. כן, אבל לא נזיר שחי במערה. בוודאי שלא. שלי איתי, או שילד עצמי מפסיק לדבר איתי. כן. זה דבר נו. שיכול לגרום לי ספר. מאה אחוז, נכון, זאת אומרת שאת תלויה בו לאושרך. כן, אבל תלוי לא לא... חלק ו... מהמות שלנו. לא. כן, כל זמן שאת קונדישנית. Mm -hmm. <laughs> לא, <laughs> אני, אני לא אומר איך להתנהג, אני אומר שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ביושר ולראות. עכשיו, יכול להיות שבנושא הזה בחרנו להתלות את עושרנו במישהו אחר. אין בעיה עם זה, זה, זה חופ... את חופשית לגמרי לעשות את זה, אבל לא, תראי. לא, אני חושבת שאני יכול להיות מצב שאתה באמת, שהראש שלך לא תלוי באף אחד. ברור ו... שאתה. לא ברעיון. לא ש... תיאורטית כן. כן. אוקיי, <אפי> אבל לא בתיאוריה. <אפי> לא <אפי> בתיאוריה, אז אני אתן לך דוגמה מחיי, כן? יש לי שני ילדים בחוץ לארץ. אני יכול לשבת ולהגיד שאני מסכן, ואני יכול לשבת ולא להגיד שאני מסכן. אז מה? אז בגלל זה אני אוהב אותם פחות? אני אוהב אותם בכלל לא בצורה כלויה. הם חיים בחוץ לארץ, זה לא טראגי. חס וחלילה. הם לא עשו את זה מדי הם לא עשו את החיים שלהם. נו, אתה חשפת אותנו, נו בסדר, ואם היום הילד החליט שהוא מפגין עצמאות והוא לא מדבר איתי, זה לא נחמד, זה לא נחמד, הוא בונה את החיים שלו, לא לא, אנחנו מכירים מקרים זה יכול, זה קשה מאוד, נכון, אז שוב, אני מנסה לא להיות כאילו חד משמעי ולא להיות רדיקלי, אבל אנחנו צריכים להבין מה קורה פה, זאת אומרת, אנחנו בזה אינדיקציה חד משמעית שאנחנו הפקדנו את העושר שלנו בידי אחרים. אנחנו יכולים להחליט, זה בסדר גמור. אני רוצה לקרוא את זה בטראגדיה. בדיוק אמור את היוונית. הדוגמה של הילד בחוץ לארץ, יש לי פן בחוץ לארץ, זה אני אזר. כן. ומאז שהגעתי לארץ, עכשיו דיברנו פעמיים. כן. אולי שנות. כן. ובקלות יכולתי לתרגם את זה לסיפור של... כן. הסיפור הזה. וברמה מסוימת, כן, חוויתי בגוף כזה, כי אני מאוד דואג כן. אותו, בגלל דברתי וזה. כן. ואז פשוט אמרתי, טוב, אני לא מסבל, למה זה? כי אני... ואז חשבתי בעצם, למה הוא לא מדבר? אני לא יודע. מנסים, זה מה שבחר לעשות. וזה לא בסדר. אתה לא יכול לצאות זה היה גורם לידיטימי, לא רוצה... זה לא משנה, זה בכלל לא משנה, אנחנו לא... מנסים לשתוך פה בעיות, אנחנו מנסים לראות מה קורה לנו. זה כמו שהיא אמרה שהיא תיכנס והיא תגיד, זה פתרון. אנחנו לא מחפשים פה פתרונות, אנחנו מחפשים את ההזדמנויות זה. לראות מה קורה לנו ולא לשני, ולא למה, אפילו, אפילו לא למה הוא עושה את זה. זה לא חשוב בכלל למה הוא עושה את זה, ואנחנו לא נמצאים פה בשביל לעזור לו לחדש את הקשר שלו עם הבן שלו, ולא לעזור לי שאני ארגיש יותר נוח למה שאנשים לא באו לאפשרו. זה בכלל לא הנושא, הנושא הוא, כל אחד צריך לראות מה קורה אצלו, ולהיות כנה עם עצמו, ולראות באיזה מידה אנחנו גורמים לעצמנו את הסבל הזה, למשל על ידי זה שאנחנו תלינו את אושרנו במישהו אחר. אבל הנקודה, זה מה שאתה אמרת, ועוד נקודה שאין לי מה זה הנכון ומה זה לא זה צודק ומי לא קיים. כל הכלל זה לא קיים, זה לא שהוא עושה לי רעה. או שהוא היה עושה לי טוב. זה איכשהו מתנהג, ואני פשוט צריך להתבונן וזה להגיד, אוקיי, זה מה שקורה. ולשאול, מה, מה זה עושה לי? כן. כן. אבל יכול להיות שאם הוא פה, לא. ויש לך נניח נכדים או משהו כזה, לא. אתה תהיה יותר מאושר מאשר... יכול להיות, לא, לא, אבל זה המצב. אמר, אבל כרגע זה המצב, הוא לא פה. <דיבר>, זאת אומרת זה מכאיב לו. אחרת זה לא היה מציין את זה, no. הוא אומר, הוא מנהל שמוס פעמים דיברנו, אז הנכון הוא לדבר יותר. לא נכון, אין נכון, אין נכון, לא זה לא פחות זה גם עסק לו, אני די גאה בזה, שהוא לא מתקשר אליי, שאני לא מדריג אותו. בדיוק, אפשר להסתכל על זה ככה. שהיחסים שלנו הם בין של אנשים מבוגרים. אוקיי, אז אתה לא סודר לי. זה לא, זה, חבר כן, חבר זה לא משנה. חבר'ה, אנחנו לא רוצים לעשות זה פה זה. ניתוח של בן אדם אחר. אני לא כן, צריך אני. לנתח אם הוא סובל או לא סובל. אני חושבת לא, שכל אני פעם שאני נתקלת בחיים או במציאות, כן? או המציאות נתקלת בי, כן? אני מזכירה לעצמי שאני לא מרכז העולם. וזה לא אני, זה האין אני, כאילו אני לא מרגוז העולם, יש מיליון סיבות אחרות למה זה קרה ולמה אני מרגישה ככה, ואני מרגישה ככה מהסיבות האלה. ואם לא, אז זה שאצלך עוד יש איזה דעה. כן, לאן אתה הולך אפי? אני לובש נעליים. כן, נועל. אנחנו לוקחות אותו. עכשיו צריך לדבר מה קורה? אה. בסדר, הוא נעל נעליים, הוא מנחים לי אתכם. אני נועל נעליים ואני יכול גם לחשוב באותו זמן. הוא גם פסיכולוג, שעה זה 50 דקות. בדיוק. סליחה? יש לי רגע שאלות בסדר, את מתחייבת, כשאני אהיה ברכבת ב-9:51? איזה רכבת? מרכז. מרכז. לא יודעת איפה זה בכלל. נו, אז מה את רוצה? ‫היא לא יודעת איפה זה בכלל, ‫אז אני צריכה... ‫-אבל אז ‫ניתנו לבום שיש לך פאס מקווה שאתם הבנתם ‫שאני צוחקת. כן אני הבנתי כבר. ‫אז כמובן, ‫לא דיברנו על מה שהכנתי, ‫אבל זה בדרך הטבע. ‫-בדברות שלה יש לי באמת עכשיו, ‫באמת עכשיו אני לא צוחקת. כן. יש איזשהו עניין שמי שמגיע ומי שלא מגיע יודע? באמת, אני לא יודעת מה מקריבים פה. כן, רצוי להודיע. מה? אם שאלתם, אז כן, אם לא הייתם שואלים, אז לא הייתי אומר, אבל בטח, זה יותר נוח. אני יודעת שאתה מאוד רוצה שהכל יהיה חופשי. חופשי. שזה לא יהיה משהו מחייב. לא מחייב. אני שואלת אם זה בכל זאת טוב להודיע או לא לא. להודיע זה טוב, כן, אבל להודיע מתוך מצפון נקי לגמרי. ברור. להודיע רק בשביל האינפורמציה. אוקיי. אז גם בשביל התוונתי. למשל, אם כולם יודיעו שהם לא באים מספיק בזמן, אז אני לא אבוא. לדוגמה, זה סיבה אחת למשל למה להופיע. נכון. או הפוך. אם מספיק אנשים יודיעו שהם יבואו, אז זה בסדר, אז, אז כאילו, רק בשביל... אם אחד מגיע, זה כבר בסדר. כן. אז אם יש אחד אחד אני לא צריכה להודיע גם. כן. בוא נגיד שניים לטוחות. רק אז הכסף לא יספיק בשביל לחצות את הנסיעה, אבל... שבוע שעבר הראתי במדרגות. כן. ועשיתי, כמעט הלכתי, ומכיוון שלא הייתי צריכה לקחת אף אחד, אז עשיתי מדיטציה לספסל. כן, אוקיי. אחרי זה בסדר גמור, יכול להיות שעשית... הפסדתי היכרות עם דוד. יכול, כן, אבל יכול להיות שהשגת יותר ממה שהיית משיגה עם מה השיעור. אי אפשר לדעת, כן. איפה דנה?